Sonra müəllif e, başqa bölümə gətirib, yəni 20-ci bab gətirib və buyurur ki, ifşəhu sələm minəl-islamdir, e, salamı yaymaq deyir İslamlandır. Və buyurur ki, qala əmmar, səlatun mən cəmə'hunna fəqəd cəməl-iymən əl-insafu min nəfsik və bədülü sələm lələm və l-infəqu minəl-iqtar. Sonra müəllif buyurur ki, e, salamı yaymaq deyir İslamlandır. Yəni, İslamın əməllərindəndir, İslamın əmr elədiklərindəndir və İslamda bəyəniləndi. Niyə görə? Çünki bundan əvvəl də salam barəsən biz qeyd etdik ki, ümumiyyətlə salam insanların qəblərini bir-birinə sevişdirən, yəni yaxınlaşdıran, ünsiyyəti gücləndirən bir amildir. Görürsən ki, qardaşdır hər hansı bir məsələyə görə, görürsən sənin göyrüzünü çöndəlir. Ola bilər, ortada qohum məsələsi var, yəni, olur da Qardaşlar da ya bacanaq olurlar, ya ölüm yezinə qayın olurlar, nə isə belə problem var və yaqda görürsən bir ticari məsələdən aradığından razı var və yaqda ki, hər hansı bir başqa bir səhərdən arasın, dünya məsələsində başqa bir məsələ gönlərdən razı var və üz döndərlər birbirlərinə və bu üz döndərməliyə hara aparıb çıxarır qəlblərin soyuğlamasına. Ancaq peyğəmbər səm dediyi kimi, "Ey müsəlmanlar, neçə gün artıq küslə qala bilməzlər?" və deyir, "Ən xeyirliçisi hansıdır? Birinci salamı verən." Görürsən, o qardaş səni görüb üzün çöndürür, sən get başqa yerdən çıx onun qabağına. Üz üzə gəl deyənə salam alaykum. Qoy bir dəfə dodağında dessin. Heç bir mənası yoxdur. Hətta sən eşitməsən də belə. İkincinincin yenə burdan üzün çöndürər, qaçsordan çıxıb salam alaykum yenə pısıl deyirsə biraz möhkəm deyəcək. 3-ün yenə onu kimi. Gördün bu yana çöndürür, qaça tərzin çıxıb deyirəm salam alaykum. Əli uzat. Və tədricən görürsən nə olacaq? Onun qəlbində olan kişin gələcək. Çünki əgər qəlbində təqo varsa, imam varsa, o şeytan ona o pərdəni qoyub ki, bu səni qabağında məniyyədir, sən alının var dövləti alıb, şimşənin qohumunla belədir, cürbəcə səbəblər ona salamı verəndə şeytan başı nə zəifləməyə. Elə bir bir dənə məşhur qıssa var, düzdür? Bu qıssa deyir, şeydən gəlib, əhli kitabdan gəlib. Bu nağıl e, Müşalman qıssa kitablarında məşhurdur. Deyir, bir gün insanlardan biri deyir ki, bəs məndə şeytanı görmək istəyirəm. Düz bu məşhur qıssalardan. Deyir, şeytanı görmək istəyirəm və bu arzusu ilə də daimən gəzir. Və günlər bir günü gedir, görür ki, körpüyə çıxanda gölün qabığında bir dənə insan gedir. Belində nə qədər sən Biri nazid uzundur, biri qalındır, biri balacadır, biri ondan bir az böy, biri bir az ondan gör, bir az balaca təəccüblənir. Gəl çatdırsan ikimizə deyir, mən də şeytan. Və deyir, bu kəndirlər nədir? Deyir, hər hər insanın bir kəndiri var da. Birində uzaqdır, birində balacadır, birində kökdür, birində balacadır. Dilməyin kəndir mənasıdır. Gəl də əlivi ora vur, gəl. Gedir, de sənə kəndir lazımdır. Öz kəndini siz var. Yəni Baxma, insan sax qal saxlayır, gündə 5 namaz məhcidədir, ancaq şeytanın hər insana, alimin öz qapısı var, azdırmağın, cahilin özü var, sultanın özünün var, hakimin özünün var, hər insan özünün bir qapısı var. Düzündür, hələ o kitab tərcümə olmuyub, yəqin ki, bəlkə elə tərcümə olub, Bingame-in təbliğsi yox, hələ olmuyub. Məhşul gözəl kitabdır, sadədir, biraz az ə, ağır kitabdır, yəqin qardaşlar, onun yer tərcümə eləmdir ki, Ola bilər, oxuyub düz başa düşməyəmək də olar o kitabı. Bax, ibn qeym orada, rəhmə bax, o e, şeytanın açdığı qapıları gətirir. Yəni, alimin öz qapısı var, zahidin öz qapısı var, zəkət verənin, yəni sədəqə verən öz qapısı var, oruçdan öz qapısı var. Hər insan özün azmaq bir metodu var. Baxma, yenə edirəm, qardaş, ibadətə əldir, dini, imanı, baxırsan ki, şeytan onu da neyini bilir? azra bilir. Və belə bir halda görürsən sənə salam vermir, çalış sağından çıx, solundan çıx, vəylə vəsər, hətta onun qəlbində olan şeytan ipi olsun, qıtsılsın tamamilə yoxa çıxana qədər. Və e, sonra müəllif, yəni bu bölmənin altında e, Ammaq rədiyallahu sözünü gətirib ki, deyir, kim qəlbində e, üç şeyi cəm edərsə, deyir artıq imanı cəm etmiş olur. Kimdir üç şeyi cəm edərsə? Birinci deyir ki, in əl insafun min nəfsik Deyil, insanın nəfsi insaflı olarsa əgər. İnsafla nə deməkdir? İnsaf adillik, düzgünlük, bərabərlik. Yəni, əgər insan qəlbdə insaflıdırsa, o heç vaxtda Rəbbinin əmirlərini boş yerə çıxartmayacaq. Yəni, Rəbbini əmri eləyibsə, bacardığı qədər yerini yetirəcək. Bacardığı qədər. Necə ki, sahabələr o zaman ayə nazilondakı İttəqullah haqqa tukadi, Allahdan layiqincə qoyğun, bütün sahabələr başarılı titrəsməyə. Biz hər cümə o ayələri eşitirik, burdan alırıq, o tərəfdən bıraxırıq. Çünki nə deyilən o cür demir, nə də ki, eşitilən o cür eşitə bilmirik. Amma sahiblər bu ayə nazorunu iddiaq qula haqqa tuqayət, Allahın laqincə qorxun, baxdılar birbirlərinə, hansımız Allahdan laqincə qorxur. Çünki onlar bilir də ki, təqva nə deməkdir. Bugün bizə Allahdan qorx sözünü zarafa diyana deyirlər. Tizarət el, bir-birinə altından qoyul, yolla yedir Allahdan qoyul. Sahabələr bir-birinə deyəndə Allahdan qoyul, deyir, kəşk ki, bizi yerə aralədir, yerin altına girəkdir, o sözü eşitməzdir, deyir. Ancaq bugün o bizim üçün e, cahiliyyə adətimizdən qalma bir söz kimi olur belə bir. Buradan alıq, oradan da bıraxırıq çıxın, gəsin, dərk eləməyə çalışmırıq. Və bu ayə nazurlanda sahabələr dedilər ki, kim Allahdan laqınə qoyulur, hamısı bir-birindən tütürəmə, ağlaşmalar, Qaq, mənə qalmışam, bu necə eləyək, biz necə eləyək layiqincə qorxaq? Sonra Allah üstünməndə arxacın ayə nazilədi ki, və atta qullaha məsəd adım, Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Və əgər hansısa qulun qəlbində həmən bu insaf olsa, düzgünlük olsa, haqlıq olsa, o insan Rəbbinin heç bir əmrini kənar etməyəcək, bacardığı qədər yerinə yetirməyə çalışacaq. Və eyni zamanda əgər Rəbb ona nəyəsə qadağan edibsə, O, rəblərinin qadağından, qadağından neynəyəcək? Çəkinəcək. Və eyni zamanda, əgər, e, çünki bütün şəriyyət də elə bu əməlin qırağındadır, ətrafındadır. Ya əmri var, itaat eləyəcən, ya qadağın var, neynəyəcək? Çəkinəcək. Sonra isə buyurur ki, bədülü sələm lil ələm, aləmə salamı yaymaq. Yəni, istəyirsən tanımadın, tanımadın olsun, fərqi yoxdur, bacardın qədər neyinə salamaya. Hətta yoldan keçəndə salamaya, bizdə e, çox vardır görsən ki, məsələn qardaşdır, sən geysən, sənin saxqalın var, başqa zahirə məlum var, sən deyir salamaya, sən tanımasın axı, aydındır. Bu, bu da problemdən biridir. Yəni, bir zahiri bir əlamət yoxdur ki, sən də o salamı verəsən. Bilə sən ki, qardaşdır, ibadət əlidir. Amma e, çox cür çalışmaq lazımdır ki, insan bir əməli edə bilmirsə, məsələn, zahir əmələrin çalışmalıdır neyinəsin, o birisi nələsin. Ər tutam evdə qırğındır, valideyn saxqal qoymur, on qoymur, çalışın üçün müsə libasın üstünlə yoxun geysin. Üçün müsə qardaş onun libasına görə onu İslama bənzəsin, İslama ibadə dəhlinə bənzəsin ki, o salamı versin ki, o da ondan və aleykum, salam çözünü alsın. Və dediyimiz kimi, salamı da yaymaq qəlblər nəyini yiyir, bir-birinə hissindirir. Və üçüncə buyuruyor ki, Vəl-İnifəqu minəlikdə dir az bir şeylə, kasıbçılıq olan vaxt, özün ehtiyacı olduğu halda belə Allah yolunda nəfəqə etmək. Niyə görə? Çünki dir əgər insan kasıbçılıqla nəfəqə edirsə, bu artıq insanın e, Rəbbi ilə olan sidqliyinə dəllət edir ki, əgər onda çox olsa çox da verərdi. Məsəl üçün, və bugünkü gündə əgər misala gəlsək, görürsək ki, Tam ki, bir e, qardaşın bir ehtiyacı var, düz deyil və bir insanın varı, mülkü müəyyən qədər var, işi, gücü, yaxşı, gəlir zadır. Gördən, kəsib qardaş çıxardır, məsələn, 5-10 manatı verəndə, bu onun mülkündən o maaşa baxan adamdır. Evində ehtiyacı yox, zapaz yox, bir şey yox. Yəni, olan mülkü odur. Əgər bu bütün mülkündən yarısı düşür, əgər tam ki, onun evində 40 manatı varsa, o 10 manatın verir, mülkü nə qədər elir onu? Dörddə biri. Deməli, var dövlət sahibi, nə qədər verməlidir dörddə biri olsun? Mümkün şey diyor ki, o versin. Amma az, niyə görə? Çünki gözlə çox gözlənəcək. Əgər bu qardaş 40-dan 10-nu veribsə, bu dörddə biri ilir. Kimisə, əgər 100 mini varsa, deməli, nə qədər verməlidir? 25 mini. Ev evi yıxıldı ki, onun. Ba, bu da onu göstərir ki, amma araqlanın dediyi kimi, az bir şeylə ə az vaxtı ehtiyacı olduğu vaxtda sədaqə etsin, sədaqə etsin. Çünki bu bu sədaqə onun o onun varlı olan vaxtı da daha el açığı eləyəcək. Aydındır? Sonra bu amma radiyalan sözünü gətir müəllif Rəhməlla, sonra isə hədisə keçir Peyğəmbər Əddisin gətirir ki, Ablu ibn Amr ibn Asr. buyurur ki, Ənna racülən sələ Rasulullah s.ə.v, əyyül islam xeyr, qal tut imut ta'am, və taqra us-sələm, alə mən arafda və, və mən buyurur ki, e, deyilər, ya Rasulullah, hansı İslam xeylidir? Fəyəm sələm buyurur ki, e, yemək yedizdirəsən və ə, salam verəsən? Tanıdığı və tanımadığı adama salam verirsən. Düzü, bu hədislər barəsində biz əvvəlki bölmədə keçmişdik. Və sadəcə burada e, ləf dəyişikliyi nə var, söz dəyişikliyi nə var? Orada gəlmiş hansı əməl və yaxud da hansı iman, buradası nə gəlib? Hansı İslam. Və bu da onu göstərir ki, hətta İslam özü nə ədalət edir? Əmələ. Aydındır. Çünki kimsə desə ki, e, İslam... E, dindir, əməllən aidiyyəti yoxdur. Bu hədisdə isə müəllif gətirir ki, əm İslam özü nədir? Əməldir. İslam nədən ibarətdir? Əməldən. Yəni, əməlsiz İslam nədir? İslam deyil, aydındır. Sadəcə müəllif bu yeniliyi gətirib. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.